Вона замовкла і почервоніла, тобто потемніла лицем ще більше, це й було в неї почервонінням. Ну, що ти хотіла сказати, кажи. Я подумала, про це страшно й подумати. Коли падешак за цей час, поки ви візьме до себе якусь зодалісок і та народить йому сина і стане султаншею теж. Я не наважуюсь промовити таких слів, але що, коли ти думаєш тут, у гаремі, хтось міг би мене замінити? Ваша величність, гарем повинно до лісок, і кожна мріє про султана. Всі мріють про султана, бо що їм ще лишається? А ти? І ти мрієш? Чому ж мали не мріяти? Хіба ви не милуєтесь моїми грудьми? І хіба не втримують ці груди чоловічої голови, яка ляже на них? «То ти хочеш моєї смерти, ваша величність? Що ж я без вас?» «Мовчи, не ти так інші. Грем напханий негідниками і негідницями. Всі тільки й ждуть моєї смерти. Тепер, коли я прогнала султана, ти не носитимеш від сьогодні мені їжі, ваша величність. Гадаєш, я хочу вмерти голодною смертю? Ні, я житиму. Житиму всім їм на зло». «Ти готуватимеш мені їжу тут, для мене і для маленького Баязида. Вони можуть отруїти Мехмета, Селіма і Мігрімах, але Баязида я не дам. Він найменший, він ще коло мене, його я не дам нікому. Він стане султаном і помститься за свою матір, ваша величність». «Ну, що ти хочеш сказати?» Нур не могла підвести на неї очей. Ваша величність, я знаю, які страшні бувають отрути. Треба або вірити в свою долю, або... Або... Я готуватиму тут, у вас перед очима. Але вони можуть прислати отруєне м'ясо, рис і приправи. Ти різатимеш баранів і курей теж тут, перед моїми очима. Вони дадуть отруєні ножі. Я сама чиститиму і гостритиму ножі, я все вмію. Вони прийшлють отруєний посуд. Ти піктимеш м'ясо на вогні без посуду. Вони зможуть отруїти і вогонь, бо можна отруїти дрова і вугілля. Усе на світі можна отруїти вашу величність. Мала Ефіопка гірко заплакала від безсилля й горя. Не плач тішила її Роксолана. Мене ніхто не отруїть, моє тіло відштовхне отруту. Хіба ти не бачиш, воно напнуте, як струна, а коли не тіло, то дух мій відкине все. Хай усі знають про це. Мій дух, мій незламний, мій безсмертний дух. Але тіло її лишилося недужим. Якісь хворощі точили і точили його. Воно жовкло, втрачало силу. Повітря у покої ставало тяжчим і тяжчим. Не помагали ні бальзами, ні мускуси, ні пахощі. Султан звелів швидко споруджувати в апельсиновому гаю великий блакитний кйошк для султанші, Але вона, довідавшись про це від Нур, кричала, що нікуди не піде з цього покою, де зазнала найбільшого вознесіння у своєму житті, найбільших принижень і горі. Тим часом до Сулеймана прорвалася його сестра Хатіджа і здійняла крик, Чому він лишив її мужа з військом, покинув його самого на розтерзання підступним яничарам, сам утікши до Стамбула? – Вони ж жируть, Ібрагіма, – ридала Хатіджа. – Ці ненаситні ваші яничари прокопнуть усе на світі, і мого мужа, і мого мужа. Сулейман хотів перевести все на жарт. – Коли й прокопнуть, то твій грек вислизне крізь інший його твір, – засміявся він. «Я знала, знала!» – закричала Хатіджа. «Ви давно хочете його смерти? Ви і ваша хурем! Я все знаю!» Він прогнав сестру, але вимушений був вислухати Валіде. Та була спокійна, як завжди, хоч спокій їй давався нелегко. Бачив це Сулейман по-зблідлому ще більше її обличчю і стемніли, аж страшно було дивитися її гарно окреслених устах. Вона прийшла скаржитися. Не на когось, на нього самого, на свого сина. За те, що не підпускав її з часу яничарського заколоту. Не радився, не повідомляв про свої наміри. Навіть про велику перемогу під Мохачем не написав своїй матері. Тепер терпить таку наругу від хасики. Ганьба для домосманів. Султан має бути повелителем гарему. Не він падає до ніг жінці, жінки плазують коло його священних стоп.